Върни се жив, е украинката Жаклин за Украина. Разкази от една нападната страна. И вдруг, война. Ужас. Ето война, ето отбива от детей, убивают мирни населения, стреляят. Към я дома дома. Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване. Киев и Назад. Розпочали стрільці украински, з ворогами там, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. В 501-ия ден от уж тридневната, в кавички, военна операция, както твърдеше Кремъл, а в действителност пълномащабна война на Русия срещу съседката и Украина, връщаме календара няколко седмици назад в това пътуване към Киев, което ви предлагам да споделите с мен в неговия радиорепортажен вариант. От Таксито в Варшава в първия епизод, което ни отведе към гарата Варшава исток символично през Грузия, заради Хонзи Грузинец, който сега е такси в Полша, продължаваме по пътя и се качваме в влака Киев Експрес, влакът, който тръгва от гара Варшава исток в случая, това е вечерният влак, последният влак. Гарата и перонът се пълнят с народ. Пътуват към Украина. Украинци, възрастни, млади, майки с деца, младежи, деца, кучета, даже и котка в нашия вагон. Не мога да повярвам, но това обяснява и информацията, че няма билети. Връщат се там, където е войната. Научавам името и след няколко часа. Валентина от Суми. Пътува обратно. Притеснява се. Не иска да се оплаква. Делим едно купе. Нощното купе. Имам роднини в Русия. Брат ми живее в Кубан, Северна Усетия, в рамките на Русия. Племениците ми са в Ленинград и в Белморск. И в Сибири имам роднини. Телефонната връзка с брат ми в Кубан е лоша. А е толкова болна тази тема за войната и как да я оправим. Толкова е болно и сложно, разбирате ли. Страшна ситуация. Кой би могъл преди това да предположи, че това ще се случи? Никога не бих повярвала. И сега, откъде се взе толкова много зло? Да започнем да речем от разпадането на СССР. Разпада се. Но всеки народ иска да живее отделно и нека разделите богатствата на Съюза справедливо. Според това кой колко е вложил, както когато се разделят бандитите. Съответно на големината на страните, на народите. А тук? Така ли стана? Не. Всичко остана в Русия. Украина строеше пристанища, а флотата е руски. Кажете защо? Искате море? Не ви трябва море. Крим имаше големи суши. Нищо не растеше там. Украина положи усилия да не е така. А сега Крим бил руски. А защо? Безпределна наглост. Наглост. Безпределна наглост. Къде Крим? Ато Крим 2014 имаше договорка да прилетят някакви 6-7 вертолета. Появиха се 11. А защо ги пуснаха? Трябваше да пуснат 6-7, а другите да ги свалят. Но ни плашиха с война. А това вече не е ли нарушение на границата? Това не е ли война? И после. Зелените човечета. И после в един момент. Наши хора вече там няма. Това не е ли война? А после стигаме възказал, до Путин. Я не поверила, Ако да ми го преразказваха, нямаше да повярвам, че е възможно това. И да каже, пуснете децата и жените първо период, и няма да стрелят срещу тях. Няма да ги докоснат и вие ще влезете след това. Боже мой, и от този момент вече не вярвах, че като кажат учения по границата, това ще са просто учения. И ето я изведнъж, войната. Ужас, ужас. Ах, чум да аваривай се. к себе, забери не надо. И казват, трябва да преговаряте. А за какво да преговаряме? Съберете си нещата си вървете. Ние не искаме това, което си е ваше. Има и друго. Правят провокации. обстрелват нещо в Белгород. За да правят провокация, така е във всяка война. Като не можеха да влязат в Грузия, първо обстрелваха своите, за да имат повод. Чуждото ни не е нужно, но и своето няма да дадем. Валентина не бяга от войната. Шест месеца след началото, през октомври 2022, най-накрая се решава да отиде при дъщеря си, която живее и вече работи в Париж. Обеждават я заради внуците. Да ги взима от училище, да ги прибира, едното внуче на четири да заведе до детската градина. Другият вече се справя в училище, но в началото му е било трудно в първи клас без Френски. Дъщеря и се тревожи. На всеки два часа, когато знае, че има обстрел или ракети срещу Суми, иска да чуе майка си. Не е искала да я пусне от Париж да се прибира в Суми. Предложили са им апартамент, на който е трябвало да се направи малък ремонт, за да останат в Париж. Но Валентина ми казва, за какво на чуждо място да правя ремонт. Към я дома буду, дома. Вкъщи искам, искам да се прибера. Ето, пролетай вече тук. А брат ми беше в Беларус. Като Русия е там. А като мириш в Украина, си лечи дворчетата, цветенца, всичко е подрязано, тревата зелена. Заезжаеш на Украина, но першаш палисаднички, подкрашане, цветочки. Когато се връщам към записите от нощното купе, Приложението ми за въздушна тревога предупреждава тревога в Сумска област – ракетен обстрел. Дрон е ударил жилищен блок в Суми, чета в Телеграм, чувам в новините, пращам съобщение, Валентина, добре ли сте, след последната атака. Потъвам назад в онази нощ, в спалното купе на Киев Експрес. С Валентина от Суми не спим. Пътуваме към Киев. Тя се връща от Париж, аз пътувам от София. Мисълта за внуците е също тук, в купето. Има толкова спомени. Редуват се радост и скръп. Преди година, още в първия месец на войната, нейният град Суми, заедно с Чернигов, Харков и Мариупол, е обкръжен от руски войски. Сериозният обстрел се редува с режими на тишина. Много от съседите на Валентина напускат украй на още тогава, през първите зелени хуманитарни коридори. Тя остава. През март миналата година жителите на Суми, освен да търсят бомбоубежища или път за евакуация, трябва и да дишат през Марля заради изтичане на амуняк, когато заводът Суми Химпром в източните околности на града с население около 263 хиляди души е обстрелван от руската армия. Припомням си и това, че съпротивата на украинците попречи на руското настъпление и спря опитите за превземане на Киев, освободи Сумска и Черниговска области, както и части от Харковска, Николаевска и Херсонска, които се намираха временно под контрола на руските войски. Когато минаваха самолетите му, чуваш прилитането. И внезапно пускането на бомбите, честно казвам е непоносимо. И после чуваш сривът. Беше първия ден на зеления коридор за евакуация. А после точно там бомбардираха. Имаше и снайперисти, разбирате ли. Толкова много лоши неща. Ако трябва да мислим за лошото, за цялата тази лома просто няма да издържи сърцето. Възпринимайте. И там бомбардира. Всъщност, цяла Украина няма нито една точка, която да кажеш, че е спокойна. А аз сега какво правя? Прибирам се в къщи. А там, каквото Бог каже. Имаше толкова много случаи. Хора се връщат от чужбина в домовете си, в Харков едно семейство с детенце, майка с детенце, връщат се и после попадат отново под бомбардировките. Какво е това? Просто ужас. Ужас. В човешкия организъм най-важна е, най е нервната система. В екстремна ситуация човек се събира, фокусира се и прави това, което трябва да прави. А после... А после става това, което трябва да стане. И така ние, нашият народ, така се справиме. Правим каквото трябва тази война. Тя се си изсипа над страната ни като някакъв кошмар. И в тази ситуация целият народ така ще преживее кашмар. И в ето ситуация, и народ. И так ма и вържуви. От щаз е додай. И ето сега. Аз отивам там, където стрелят. Според съобщенията на медиите, на 40 км от нас се стреля. Летят снаряди. Аз отивам вкъщи. Запомних нещо от интернет. Една жена, рускини от Донбас Руси, или от Сумска област. Благодаря ти, Путин, за това, че ни освободи. Освободи ме от моя дом. Вече го няма. Бомбардира го. От семейството ми. Мъжът ми загина, синът ми загина, съпругата му замина. Не знам къде е и какво става с нея. Я сижу на пожарище. если освободиш от жизни, я тебе буду благодарна. И аз и стоя сам самичка в пожареното ми място. Волоса и ако и от живота ми освободиш, ще съм ти благодарна. Цялата настръхвам. И това Спаси, го казва една ти, рускиня. Благодаря ти, Путин. ли подслушан телефон разговор Имаше едно интервю, или бяха прихванали телефона на разговор между руски войник от тук и майка му в Русия. И той казва: Мамо, искам да се прибера. Тук е страшно, стреляме по деца. А тя му отговаря, не вярвай на това, синко, прави каквото ти кажат. Как е възможно това да съществува? Една майка да казва на сина си, стой, стрели и оставай в тези военни бази, в нашите села всъщност. Там склади, яки там военни бази в наших села, Господи. В На е да началась и закончалась. Разбирате ли, у нас и Суми войната започна и завърши, теробороната, териториалната отбрана ни спаси. И нямаше такива жестоки истории. Насилие, като в Буча, това беше там, Буча, Чернихов. И що се отнася до депортацията на децата? Това също става в Донбас, в Херсон, на Юнг. Там се случва това. Война, а жизнен е идеят, жизнь идёт. А жизнь... жизнь. Ето е войната, а животът продължава. Тако мост, так строели. Такъв мост строиха го, построиха го преди войната с такава радост. А после като започне войната и нашите трябваше да го разрушат, за да спрат руското настъпление. Трябваше просто за да попречат на руснаците да преминат. А после нямаше път, защото земята остана топла и мокра.